til Jeg plejede at tro på for evigt. Hej Sarah. Hej Jeppe. Vi er tilbage med afsnit to yes. af vores sæson her i Jeg plejede at tro på for evigt. Ja. Og inden vi fortæller, hvem det er, vi har besøgt i studiet, så... Øh så havde vi vores andet liveshow ja, i fredags. Vi var i København i huset i Mæstred og havde en virkelig dejlig aften med Christian og Christian. Ja, hold op et makkerpær. Ja, ja, det og noget af en duo. Det må man sige. Og noget af en aften. Ja, det var en fantastisk aften. Og tak til alle, der mødte op. Det var rørende. Og øh, ja, vi bliver, vi bliver altid benovet at røre Og at, at folk har lyst til at komme. Og, og dele med. det her med os. Ja. ja. Og det er en vild intensitet, der opstår, når man sidder i det rum. Jeg er virkelig på røven over, hvor meget man føler, at publikum er med en og med os. Det er og, virkelig dejligt. Ja, og hvis man sidder og overvejer, om man skal tage med til sådan et, et show, så altså, skal I endelig gøre, for det er, jeg tror, det åbner op for nogle nye måder at, at se tingene på, også for os, ja. som, som laver det. Helt klart. Det næste, det er det sidste live show for i år. Det er den 7. december i Aarhus. I Aarhus, på Dokken på dokken. Der er stadig billetter. Der er blevet solgt en del, men der er stadig billetter. Og og køb dem, der er øh, et er et nu siger jeg altså med, men der er et en line-up. Øh, ja. Og det bliver en, øh, en rørende aften både med musik og med øh, snak og med en ekspert som øh, vi ikke vi ikke vil nu. Det kan vi gøre øh, for at holde lidt suspense. Ja, præcis. Men hun er, skal vi ikke sige det, sådan hun er en øh, en menneskelig autoritet på på sorg. Skulle næsten det til at sige. Ja, hun virkelig. Ja. Og hun er en, man godt vil høre, ja. øh, hvad ja. hun har at sige. Ja, hun kan blive ved med at snakke for ja. min skyld. Ja. Jeg er helt enig. Det er altså den 7. december i, uh, Dokken, på Dokken i Aarhus. Ja. Og uh, i dag... Ja, der har vi haft besøg af Charlotte Dru Ja. Og uh, det var også en virkelig vild og dejlig oplevelse at være i selskab med hende, synes jeg. Ja. Hvad sidder du med, Jeppe? Jeg sidder med ordet kompromilløst. Og det gør jeg, fordi jeg føler, at Charlotte er en meget kompromilløs person i sin måde at både beskrive sorgen på, beskriver, men også den måde hun beskriver, hvordan hun har taklet sorgen. Og det, det, det var det indtryk, jeg fik af, af Charlotte. Og jeg synes, det er virkelig modigt af hende at stå fast ved det. Og hun tillod også både dig og mig at få lov til at sætte spørgsmålstegn ved det. Og det tror jeg, det det hele handler om. Det der med, at som Christian Busch har snakket om i, i fredags, Brides øh, øh, gamle hospitalspræst, at alle har ret til at klare sorgen på sin egen måde, men derfor er det stadig vigtigt, at vi taler om det. Og det føler, at vi fik gjort i det her afsnit. Ja, det føler jeg også. Er jeg? Det. Jamen egentlig har jeg også den her oplevelse af, at det har stået det stod lidt i kontrast til, hvordan jeg selv har arbejdet med sorgen. Øhm, og øh, hvor meget man fordyber sig, og øh, hvor stor en eftertænksomhed man, man har behov for at ligge i det. Og, øh, og hvornår man har behov for at lægge, lægge øh, tid til side og, og fordybe sig. Øhm, jeg synes også, det var vildt spændende at høre. Det er jo 20 år siden, at Charlotte har mistet sin bror. Så det er øh, for mig i hvert fald også altid interessant det her med at se, at det, øh, det bliver ved, det her bånd ja. og det her savn. Ja. Øhm, og jeg tror, jeg blev, jeg vil blive skræmt af Charlotte i starten. Ja. Hvis jeg mødte hende i hendes sorg. Ja. Men jo mere jeg snakker med hende, og jo mere vi snakker med hende, jo mere giver det mening. Ja. Og det er utroligt, hvor meget man kan forstå et menneske på sådan en samtale. Ja, ja det giver virkelig meget øh, ballast pludselig at forstå, at der, øh, det, er det giver fuldstændig mening i den relation, som hun havde til ja. René, hendes bror. Hvordan hun har taklet hendes egen sår. Præcis. Og øh, inspireret af det, så har jeg taget et lille tekststykke med, ja. som jeg vil læse for dig hjemme. Og det er en lidt... Øh, det er en oversættelse af Edvard Munk, kunstneren, for at gøre det lidt øh, finkulturelt i dag også. Det er ham, der har malet, jeg Lige præcis. Yep. Jeg følte, hvordan det var, som om der var usynlige tråde, som forbandt os. Jeg følte dit hår, der stadig snorede sig omkring mig, og her ved, da du forsvandt, fuldkommen forbi havet, følte jeg det stadig. Følte jeg smerten, hvor mit hjerte blødte, fordi de usynlige tråde imellem os ikke kunne kappes. Og med de ord, så siger jeg, at vi skal åbne op for Charlottes fortælling. Jeg plejede at tro på for evigt. Hej Charlotte, og velkommen til. Tusind tak. Jeg tænker, at jeg starter meget, meget direkte. Også måske mere end jeg vil gøre normalt. <laughs> Men din bror. Ja. René. Hvem? René, hvem var han? Han var en fantastisk ung mand på 28,5 år, der var i det bedste på det bedste, det bedste tid i hans liv skulle til at sige i gang med at skulle leve og kæreste og måske børn lige om lidt. Så. Og hvem er han nu? Han er et sæt og noget støv i en urne på en kirkegård i Kalemindel. Og hvem er han for dig? Han er stadigvæk den samme lillebror, og jeg har stadigvæk de samme samtaler med ham, men han kan heldigvis ikke svare igen med Vil du ikke øh, starte med at fortælle historien om din Jo, bror? det vil jeg gerne. Han øh, var på vej hjem fra Nyborg Statsfængsel, hvor han var i gang med at blive fængselsfunktionær og han kørte sin forlådes bil, øh, smart bil, sort bil, hurtig bil, hjem og længere ud af vejen mellem Nyborg og Katte på Fyn, hvor han kommer kørende. Der kører to biler, som kan se ham i deres bagspejl. De ser en sort bil, der kommer kørende, og lige pludselig den væk. Han kører vejen øh, ned i en grøft med de to venstre hjul, vender om på taget, ender i et træ og ender faktisk med at knuse baghovedet på sin nakkestøtte, fordi han ikke har sikkerhed selv på, det vil sige, er bagen blodløst og skubber ham baglæns, og så, så knuser han faktisk baghovedet. Så han er død på stedet den 12. juli 2002 kl. 22.03. Det er sådan noget, man kan huske. <laughs> ja, det kan forstå meget, ikke Ja. Kan du huske, at du, da du får opkaldet? Eller, altså, hvad, hvordan altså, får du det at vide? Min telefon ringer. Det er en fredag aften. Det er i Ølstykke. Jeg, vi har lige fået bygget hus. men mand og jeg øh, og hun ringer, og hun siger bare... Øh, hvad laver du? Så siger jeg, at det er fredag aften. Vi har lige den lille og lille lagt i seng, og vi skal til at se noget TV og se hvad er du. Jamen hun var på vej på sygehuset, fordi René her har kørt galt. Men hun skulle nok ringe, når hun vidste mere. Og oh, okay, siger jeg så bare. Og så lægger hun rød på, og så kommer der sådan en uro ind i kroppen, ikke? og så tænker: jeg, Hvad fanden gør jeg? Altså, vi havde ikke bil. Jeg havde kørekort, men jeg var overbanket nogle naboer op for at spørge om de ville køre mig til Roskilde, og så måtte jeg tage ind til Det gjorde det, og da jeg står på Roskilde station, der ringer min mor, der har hun lige fået ved han er død. Og så ringer hun så siger, hun, hvor er du henne nu? Så siger jeg, hvor fanden tror du, du er Jeg skulle du på vej over, fordi jeg blev forskrækket, så jeg skulle overgive dig en kæmpe skidball. Mm. Og det er jo 20 år siden, det der med mobiltelefoner, det havde man ikke lige, så man kunne ringe og gøre det, så man er jo ligesom nødt til at bevæge sig til Fyn. Og jeg sidder ind til CityToget, og jeg tænker alt fra begravelsestaler til skideballer og alt muligt andet. Og tager en taxa fra, fra banegården i Odense ud til sygehuset og kommer til at stå i kø, fordi det er fredag aften i Odense, der er masser af småfulde folk og sådan der står og venter på at komme ind. Og da jeg kommer frem og så siger, dag er mit navn er jeg skal finde René Drue. så kan jeg bare se på sygeplejersken, at han er død, og jeg kan se det på den måde tolker jeg, for det hans kropsbord ændrer sig fuldstændigt. Hun lukker hendes plads og tager fat i mig og du skal lige gå med mig. Og jeg bliver ved med at spørge, er han død? Det må jeg ikke svare på. Er han død? Det må jeg ikke svare på. Og han fornemmelse af som jeg husker det i dag, fordi det er jo mange år siden, at vi går hen der sådan en mørk gang og ned ad nogle trapper og kommer hen ad en mørk gang igen, hvor der er sådan nogle kunstige fakler på væggen og kommer over til et skilt på en dør, hvor der står pårørende rum. Og jeg tænker bare, hold op. Og så lukker jeg døren op, og der er helt stille derinde. Og da jeg træder ind, der sidder min mor, min mors afdøde mand på det, og min forlovede og hendes forældre. Og der er helt stille, de hulker bare. Og da jeg kommer ind, så er, ligesom om, så er der en ny, det er ligesom grædt, der er så opmærksom på. Så de begynder at græde og skrige. Og jeg har kun noget at køle noget vasketøj og en tandplads, en fældre i Og jeg kigger og finder min mors øjne, og så siger jeg til hende, er han død. Ja, siger hun så, siger, hvor er han? Så peger hun til siden, så er der sådan en dør. Og så smider jeg min rygsæk, og så går jeg ind ad den der dør. Fordi jeg er nødt til at snakke med ham under om alle omstændigheder. Og give ham den skidbal, som jeg har ligesom øvet mig i hele vejen. Ikke? Øhm, men han er der ikke. Der ligger et, et tom, altså sådan at observerer det, det er et tomt hylster, det er en kold krop. Han er gullig, han er begyndt allerede på det tidspunkt at falde sammen. Og jeg kan slet ikke relatere mig til, at det er min mega flabet skide jeg til en lillebror 28, der ligger det andet som plejer at give mig en krammer så jeg næsten ikke kan trække vejret, og må kæmpe mig fri så, så der blev jeg enebarn, fra det ene sekund til den. andet der var ikke store søster med, lige pludselig det var et vildt mærkeligt fornemmelse. og så man så ked af det og samtidig med, så blev jeg praktisk min mor græd, hvis vores forældre skal ikke græde så der sker et eller andet i hovedet så du tager den her beskyttergen ja det dig? prøver man fordi min far har ringet til mig en uge tid ind og sagt at vi tager på sommerferie på en eller anden dansk ø jeg har ikke rigtig hørt efter hvis der bliver et eller andet, så ringer du bare. Ja, ja, det er super fint. Ikke? Vi snakkes færdigt efter sommerferien. Og så kan jeg, jeg bruger jeg simpelthen så mange timer på at spekulere, hvor fanden er det nu, han er henne? Hvor er det, han har leget sommerhuset hen? Hvordan finder jeg ham igen? Og det ender med, at jeg sådan i løbet af natten kommer i tanker om, jeg kan ikke huske om det er på eller hvor det er henne, for det har jeg faktisk glemt, men jeg kommer i tanker om, hvor det er, han er henne. Og næste morgen kl. 8 ringer jeg til et turistbyrå på den ø, om de har leget sommerhus ud til Christian Droe. Det har de. Hvordan kan jeg komme i kontakt med ham? Men han skulle faktisk ned på kontoret og hente et eller andet, så de kunne sige, at han skulle ringe hjem. Så jeg har glemt, at jeg har omstillet min... her så har jeg haft en mobil. Så jeg har omstillet min mobil i hvert fald, så den ringer derhjemme, i stedet for at ringe ved mig. Så det er faktisk min mand, der tager telefonen, da min far han ringer. og må fortælle ham, at hans søn er død, i stedet for at det bliver mig. Men jeg får kontakt til min far, og min far kommer selvfølgelig også hjem fra ferie, for at sige farvel til sin søn. Har du snakket med din mand om det, det opgave? Altså, min eksmand... Ja. Ja, det har jeg. Øh, han blev meget frustreret over dig og faktisk, det var gigantisk voldsomt, at det var ligesom ham, der skulle give beskeden. Og jeg sagde, at det var faktisk ikke dig, der, du skulle give beskeden. Mm. Du kunne jo bare have bedt ham om at ringe til nogle andre. Og vi har jo ikke, jeg har jo ikke koordineret. Jeg tror ikke engang, jeg har nået at ringe hjem til Bjarne på det her tidspunkt for at fortælle ham, at jeg var blevet enebarnet, at han var død eller sådan et eller andet. Fordi der er tusind andre ting, der sker op i hovedet. Ikke? Klokken er på det her tidspunkt langt over midnat, endnu i Odense. Altså, man tænker ikke logik, man kan ja nej. det fungerer ikke. Så, så der, der er helt stille et eller andet sted. Og mit, mit hoved fungerer ikke på det her tidspunkt. Kan du, nu snakke om, hvad du følte. Kan du huske sådan et rent kropsligt? Kan du sige hvad du havde det? Jeg havde ondt i maven, og det var ligesom, al min hud blev enormt sensitiv. Det ligesom, alle hårene, de, de rejste sig bare op. Og jeg havde hovedpine, og var træt. Og øjnene svævede selvfølgelig, fordi uden at lægge mærke til det, så tror jeg, man græd. Jeg har ikke nogen rendring om det, men man havde sådan en fornemmelse af, at man bare var fuldstændig ødelagt. Ligesom, man har været øh, jeg ved det ikke, på drukke fire dage, man kunne simpelthen ikke hænge sammen, man kunne ikke, man var bare træt, træt med træt på, men samtidig vil man ikke, altså jeg vil gerne være inde ved René hele tiden for jeg skulle suge alle de sidste indtryk af ham ud, inden der var nogen, der lagde et kiste rundt om ham, og jeg ikke kunne se ham mere, så jeg skulle se ham, tror jeg. Og så sagde sygeplejersken at vi skulle tage hjem. Det skal ikke hjem. mig skal til hjem, Slotte, der sker jo ikke mere her. Så siger jeg, er her. Så siger man, du skal til hjem. Så tog jeg med min mor hjem til kattemænden, og så sad vi så der og kiggede ud i luften. Ikke? Mm. Fordi man kan ikke sove. Det hele det kører sådan, hvad der skete. Og min mor fortalte sig, at han var kommet kørende hjem, og så bare at mistet mistede herredømmen. Øh, fordi de to biler, der var foran, kunne se om i bakspejlen, så forsvandt ud af det bakspejle. Og så, øh, så ringer de 112, og de kan fede ikke rigtigt, hvor de er henne, så ambulancerne kører også forkert. Og det, det er sådan nogle ting, man bruger tid på at spekulere over bagefter. Var han nu død på det rigtige tidspunkt? Kunne det have reddet ham, hvis han har haft sikkerhedssæl på? Hvis nu ambulancerne var kommet kommende før, osv. Øh, hvordan slipper man de tanker? Åh, det er en længere proces, tror jeg. Nogle gange, jeg kunne huske, at jeg ønskede længe, at der var andre, jeg kunne være gal på. Fordi jeg kan jo godt føle mig forladt over, at René han dør, og han er så idiotisk og kører for stærkt, at han mister herredømmen, han ikke har sikkerhedssæl på sådan nogle ting. Men et eller andet sted ville det måske have været nemmere, hvis der var en anden, der var skyldig, at han var kørt galt. Så kunne jeg have blevet vred på den her person. Jeg kan ikke være vred på min lillebror. Altså, jeg kan jo ikke det kan jeg jo ikke. Han er min lillebror for fanden. Altså, vi havde jo aftaler om, når vi en gang blev gamle, skulle vi på pleje og drive øh, personale til vanvittig med kørestolsræs og sådan noget. Ikke? Fordi vi var bare sådan lidt småt til så begge to. Ikke? Altså, og det, det er jo der i starten, der, der er det jo en masse lort, der vælter ned over en, fordi man er ked af det sådan noget. Men med tiden... Er der jo en proces, hvor man kommer en lille smule på afstand, der gør, at man mindes nogle af de gode ting, man har haft ham. Jeg har været så privilegeret, at jeg har haft ham i 28,5 år. Der er jo andre, der mister, der har i, hvor det er dødfødt, eller syv år, eller 20 år. Jeg har haft dem i 28,5 år, og jeg har jo sindssygt mange historier. Der er tre år imellem os, og vi har været på druk sammen, da, vi, da jeg boede i Kolding. Og jeg har de fedeste historier. Jeg har prøvet at fortælle dem til min mor, hun tror ikke på dem. Hun siger bare, at det store søster der har lillebror i fordærv, ikke? Og den tager jeg gerne, altså, men, men vi har bare nogle fede minder sammen. Der var en juleaften, hvor vi havde købt den samme gave til hinanden. Det samme papir, <laughs> det samme kort. Det var bare skriften i kortet, der var modsat. Ikke? Det grinede vi meget af. Og det er sådan nogle ting et eller andet sted, som man, man værner og skatter vildt meget. Fordi det er sådan noget, der også får indtil til over tingene. Så jeg er taknemmelig for, at han var der i 28,5 år. Jeg ærger mig en lille smule over, at der ikke er en mini -René. Men samtidig, fordi jeg har så meget kontakt med andre søskende, der også har mistet, så er jeg faktisk glad for, at der ikke er en For det tror jeg vil være voldsomt, både for mine forældre, men også for mig selv. Og for det barn, som måske jo skulle ja. blive en, en lille version af ham. Ikke? Ja, mm. Så er Så mener du om, at han havde noget at få et barn? barn. Ja, det er ja. Og det er jo, fordi jeg hører mange skræk om, hvordan det er, når, når der så er, er søskende, der mister, så er der et barn tilbage, og den nye mand eller dame finder nye kærester og nye relationer, og så går de der familierelationer jo i stykker, fordi de lever videre, så godt de kan. Og så er det bare svært for bedsteforældre og søstrene, dem, der står tilbage med den version af deres bror eller søster de har mistet, som de bare mister kontakten til at stille roligt. Ikke? Mm. Det er sindssygt. Der er mange svære dynamikker i det der. Der har også den der evige konfrontation med det, der er sket. Yeah. I en Ja. Yeah. kunne jeg forestille mig. Og for, lad os sige, der var en minirændning, som også har været noget, det der med, at man ikke skulle leve op til noget, til er ja. et ideal for pårørende? Det kunne jeg forestille mig i hvert fald. Ja, ja. Fordi jeg, prøver, jeg prøver at fortælle nogle historier fra René som min ungdom sammen til min mor, sådan noget med, at det faktisk var René, der havde lukket mig til at prøve at ryge. Og det kunne jeg bare mærke, mor, det kan du godt glemme alt om. Fordi René, han er sat op på det her lille piedestal, ja. han har ja. ikke lavet nogen Nej. som helst fejl de her 28 der er den år. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja. Så han blev ligesom nulstillet, ikke? Ja. Perfekt, engel, helgen. Ja. Og jeg bare tænker nogle gange, så kigger jeg lige op på ham, op i himlen, og så siger det er du det har også været min oplevelse, især også det med at dele sorgen i den, i den nære familie, at mm -hmm. man også virkelig mindes på så vis, at det bliver lidt svært. Det er mega svært. Ja. Det er det. Og det er fordi et eller andet sted, så starter vores forældre jo også som børn, og så bliver de voksne, og så bliver de forældre og forbørn, og så bliver de gamle. Og på et tidspunkt, når de mister deres børn, fordi det er jo ikke sådan, det skal ske... Så bliver de faktisk børn igen, og bliver hjælpeløse. Og så bliver det os andre, der ligesom føler, der skal være de voksne og tage os af dem. Og det, det går fint i den periode, hvor der er sorg og gravsted og bedemand og alt det praktiske og sådan noget. Men på et tidspunkt det er det helt overstået. Så er man nødt til at komme ud den der osteklokke. Det var der, jeg var. Altså, jeg var helt vildt at Jeg ville også gerne have hjælp. Jeg ville også gerne have krammer. Jeg ville et eller andet sted også gerne have alle de der blomster, der væltede af døren hjemme med min mor. Eller mine forældre var skilt. Eller når jeg var hjemme på besøg med min far i Asens. Alle de blomster, der væltede ind hjemme med ham. Er der manglet så, nogen til dig? Jeg kom til ølstykker, der var ikke nogen. Nej. Altså, så man bliver lidt usynlig som søskende, fordi hvordan går det med din mor? Hvordan går det dog med din far? Der er ja, ikke okay. nogen, der spørger, hvordan det gik med Charlotte. Nej. Og et eller andet sted, så sætter man det på pause. Men der kommer oftest en reaktion bagefter, når alt det praktiske er færdigt i hvert fald. Og blev Charlotte så negligeret i sin sår? det ja, gjorde hun. Hun blev det? vred. Hun blev, en vred. Hun blev en vred Ja, hun blev en vred, en vred pige i nogle måneder efter. Okay, vil du ikke fortælle om det? Jeg havde brug, altså jeg, følte mig, jeg følte, når jeg sad i s tog på vejen til København på arbejde, at der var en eller anden plet op i panden på mig, der gjorde, at folk de undgik mig. Jeg følte, at dem, der vidste, hvad der var sket, de ikke turde ringe. Jeg følte, at min mand han et eller andet sted var en narrøv, fordi han ikke ville snakke med mig om de her ting. Jeg kunne ikke bruge ham til noget, fordi han var ikke sådan en, der viste følelser eller gav krammer. Og sådan noget. Jeg havde brug for ham, ligesom han syntes, det var synd for mig. Der var, og vores søn, han var to år gammel, han kunne jo ikke snakke. Jeg kunne ikke forklare ham, at han var gået glip af verdens fedeste onkel, som han ville have lært om det grimmeste fodboldsang og sådan noget. Ikke? Altså, det var bare... Han, altså, René, han var en hel verden for mig. Og selvom man vokser op sammen og har en barndom sammen, så bliver man ung, og så, så drejer man hver sin vej, og sin egen ven og sin egen kæreste og sin egen jobs og udvikling. Og så på et tidspunkt, så skal man jo begge to have børn, og så skal man jo smeltet sammen igen og have fællesfødselsdage og bryllupper og barneduppe og alle de der ting. Men alt det, der bliver lige pludselig fjernet, og så bliver man bare palle alene i verden, og den følelse, der er simpelthen så grim, og det vil jeg sige, at i forhold til søskende og sorg, så reagerer vi alle sammen forskelligt, men fællesnævnen er, at vi er så ensomme alle sammen, både en måned efter, fem år efter, og stadigvæk 20 år efter. Og det er simpelthen den her, sådan, lad os kalde det kulturel bias, eller kulturel negation af, at man har sådan en tendens til at altid at spørge forældrene. Ja. ja, for de har mistet et barn. Der er ikke noget værre, det er også en, en sætning, man siger, der er ikke noget værre i verden, end at miste et barn. Det kan godt være, der ikke er det. Jeg kan også kigge på mine to knægter og tænke, dem skal jeg aldrig miste. Det vil, jeg, altså, det vil slå mig ihjel. Men der er også noget slemt i at miste en bror eller en søster, for det er hele ens barndom og identitet og minder. Mm. Så. Jo, og på en eller anden måde, når jeg tænker på min egen søster, så har jeg det sådan, at hun er både et livsvidende i alt det barndom, vi har haft sammen, men hun mm. er også... Min fremtid. Ja. Så på den måde er søstene ret vilde, fordi de både har det her fortidselement og et fremtidselement ja. i sig. Ja. Og det kan jeg virkelig godt forstå, det er enormt svært at miste. Det er mega svært. Man lærer at leve med det, man accepterer det aldrig, tror jeg. Og hvis der nu er nogen, der lytter til den her podcast, som måske befinder sig et sted, der er sår, og også har mistet en, en, en, en bror eller en søster, eller en nært i en ulykke. Mm. Så kan jeg forestille mig, der må være en del tankemøller. Du ved, hvad, hvad gik der til? Hvad gik der galt? Hvad tænker ja. han til det sidste? Hvad tænkte hun? Ja. Hvordan kommer man ud af det der? Eller kommer man videre? Jeg ved, Sara spurgte dig lidt før, men kan du huske det der? Hvordan det var at være i det? Men, men det er sådan en vakuum. Ja. Øh, og det tager tid, og man har brug for at snakke om det. Fire timer efter, fire år efter, 40 år efter, fordi der er nogle følelser, i man gerne vil af med. Jeg har brug for, altså, jeg er rigtig bange for, at han bliver glemt. Jeg har glemt hans stemme. Og det synes jeg er sindssygt svært. Jeg har ikke glemt hans duft, og det har jeg ikke, fordi jeg har været nede i Matas og købt hans parfume. Og den står hjemme på min badeværelse. Så en gang imellem, hvis man lige mangler, så kan man bruge den. Og det kan godt være det også. men det er bare sådan, det er. Så har man en tatovering til minden om det. Så har man ligget ude på vejen, hvor han kører gal sammen med ens far, og kigget på de der bremsespor og tænkt, Ah, kunne det være det? Altså, man har rigtig meget behov for ligesom, at få noget closure et eller andet sted. Hvis der nu har været en politirapport der har sagt, at det var på grund af det og det og det og det, men her der var bare 40 spørgsmålstegn, så vi ved ikke, hvorfor. Har du fundet noget trøst i den uvæssighed? Ja, jeg har, tror jeg. Ja. Jeg tror ikke, mine forældre har. Nej. Nej. Altså, jeg kan ikke gøre noget ved det. Altså, Nej. han er med mig på min egen måde et eller andet sted. Okay. Jeg besøger ham ikke på kirkegården, hver gang jeg er der, fordi det kan jeg ikke altid holde til. Det er lidt, hvad humør er i, tror jeg. Det virker sådan lidt meningsløst, ikke? Men jeg tænker også, at der helt sikkert er et eller andet med, at det der med, at du tør sige det højt. Jamen det gør jeg. Jeg også i forhold til, at fordi man kan jo nemt føle, det kan jeg huske med min mor, at jeg kunne nemt føle mig helt skør med alle de tanker, jeg havde. Og tror ja. jeg, at sådan og så når jeg så sagde dem højt til andre, så gik det op for mig, at der faktisk var flere, der sådan kunne ikke genkende til det. det kan jeg kan godt forstå, at du tænker det her. Vi sejlede de, hele min barndom har Vi sejlet. Vi havde sejlskab nede i Marinaen i Kataminen. Og, og da René han døde, der kan jeg huske, at jeg, jeg gik ned på, på stranden, ned på Nordstrand i så gravede ud på molen og så satte jeg mig ud og kiggede over vandet, så tænkte jeg. Hvis nu jeg dør. Hvis nu jeg bytter plads. Kan jeg ikke bytte plads? Fordi så kan jeg skifte de der tårer, min mor og far har. Så kan de blive glæde, så får de ham tilbage. Fordi alt det der savn, de har efter deres dreng, jeg kunne slet ikke have det. Og så tænker jeg, når man har følelsen af, at man er usynlig med det alt det der, hvis man så bytter. Fordi man betyder ikke så meget et eller andet sted. Så hvis jeg nu tog mit eget liv, og han kunne komme tilbage igen, så var det win-win. Føler du ikke betyder lige så meget? Det gør man. Og det, og det, det var ikke det er jo ikke fordi, man er jaloux, men det er den der afmagt over, at, at det kører med 180 i timen rundt omkring René med alle de praktiske ting og blomster og familiens private begravelse og hans soldaterkammerater, der kommer hjem og står tudende i kirken. Alt det der et eller andet sted, det bliver, simpelthen, det bliver så voldsomt, og det fylder op i hovedet, så man har mega meget behov for ligesom at analysere det bagefter. Så han fylder... Det, altså, Selvom jeg var sammen med 28 år, så ligesom om de der 28 år, de bliver pakket ind til lige en periode på 14 dage, hvor hele hans liv det ruller hen over, fordi vi alle sammen skal sidde og snakke om, om at folk ringer op, og der at åh, oh, det er noget skrækkeligt noget, Charlotte. Jeg. Man tænker, ja, det er det altså. Elefanterne i glasbutikkerne er der også, ikke? Dem, der ikke kan sige de rigtige ting. Dem, der går den anden vej. Kortene, der var skrevet forkert til begravelsen, der er tusind ting. Man bør faktisk skrive det ned, fordi man glemmer det med tiden. Og nogle gange, lige pludselig 10 år efter, så er der er et eller andet. Jeg var til et beachfold i kan hvor jeg var sikker på, at han sad op blandt publikum, da jeg spillede. Ikke? Der sad som en soldatergudt med den der ret. Så tænkte Gud, det var sgu der, og så kunne jeg ikke finde ham igen. Altså, og, og sådan er der bare nogle ting, og det har jeg lært at acceptere. At man bliver lidt små skør, tror jeg. Ja, noget, der også virkelig kom bag på mig, da jeg mistede min mor, var den, der følelse af, at, at tabet et menneske overskygger eksistensen af alle de andre. Mm. Og der kunne jeg også forestille mig, apropos det her med forældre, der mister et barn, at tabet af et barn overskygger til af det andet barn. Ja. Øhm, for jeg synes bare, det var øh, brutalt over for min far, men på en eller anden måde var der selvfølgelig at det skulle han kunne klare, for han var min far. Mm. Men når man står i den omvendte situation, hvor man er barnet, det, kan, jeg kan ikke, det må have været sindssygt hårdt. Altså jeg, jeg priser mig lykkelig for, at jeg var 30, tror ja. jeg. Fordi mange af de andre søskende, der mistede, som jeg snakkede med, har jo nogle voldsomme erindringer fra deres barndom om, at de ville bare gerne have lov til at gå i skole. De i magtet ikke at sidde hjemme med mor og far, hvor gardinerne var trukket for, hvor mor hulket hele tiden, hvor der kom naboer og lavede mad. De vil bare gerne have normaliteten tilbage, fordi de savner deres legekammerater. De kunne ikke forstå, at folk kiggede mærkeligt på dem, når de kom i skole og sådan nogle ting. Ikke? Så jeg er faktisk glad for, at jeg var 30, fordi det må være sindssygt svært at have mindre børn og skulle være forældre stadigvæk, mens man bærer på en dyb, dyb sår. Ja, for det vil være mit opfølgende spørgsmål, om du kan se det fra forældreperspektivet også. Det kan, jeg ja. det kan jeg sagtens. Og der er jo masser af ting, jeg aldrig kommer til at snakke med. Jeg kan godt snakke med min far om det, for vi er sådan rimelig ens. Vi er lidt kantede og lidt hårde og har en sindssygt dårlig humor. Det kan man takle rigtig mange ting med. Men det kan jeg ikke med min mor, for hun er meget mere sårbar. René var hendes dreng, og jeg var fars pige. Så der er et eller andet, hun mister endnu mere et eller andet sted. Hun havde en relation, de boede i den samme by. Hun hjalp ham en gang imellem de sås flere gange om ugen, og lige pludselig blev hendes tæppe også revet væk. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, når du sidder og siger til mig, og så de der, at du vil, du vil bytte om ja. altså på et hjerteslag. Hmm. Jeg går ud fra, at det selvfølgelig kommer en kærlighed til dine forældre, fordi du ikke vil se dem. Altså have, ja. ja. Men har du, har du fortalt din mor den tage? Nej, det er ikke. Og hvad tror du, hun vil sige, hvis hun hørte dig så og sige det? Hun vil det noget pjat. <laughs> jeg ved ikke ja. Ja. Men det er jo også, fordi forældre bliver, når forældre mister, så kan de også blive meget overbeskyttende bagefter. Ja. Jeg, jeg, og flere gange havde jeg sådan op i tanker og jeg jeg slår dig fandme i mor. Fordi så skulle jeg begynde at ringe til en når jeg satte mig ind i min bil og kørte på arbejde. Er du sikker på, at du skal have bil og køre på arbejde? Var det ikke bedre at tage det offentlige og sådan noget? Sige, prøv at det hjælper ikke, når du pakker mig ind i vat? Jeg er nødt til at have lov til at leve mit liv videre. Fordi René mesterlevde i trafik og lykke. Det er ikke det samme, som hans store søster også gør det. Vi har lige været i Horsens så skulle hjælpe min ældste søn med at flytte. Sidder hun på bagsædet i min bil med sin telefon. Og så siger hun, du kører 140. Så siger jeg, ja, det er for stærkt. Mor, jeg kører ordentligt. Ja, men du kører 140. Så siger hun, hold nu op med det der. Ikke? Og, og mine, mine børn er jo også i bilen. Ikke? Altså, og det er jo, hun gør det jo af bekymring. Og, og hvis det ikke har været min mor, der er min far, der har sagt det, så har jeg sagt til min far med fordelen at hvis vi kører galt, så mærker vi det ikke. Men det kan jeg ikke sige til min mor, fordi den humor har hun ikke, for der har hun simpelthen få sårbar stadigvæk. Ikke? Men det er svært, fordi jeg gik nogle, mange år, hvor min mor hun pakkede mig ind i vat. Og det gav mig faktisk nogle gigafrustrationer et eller andet sted, fordi det kunne jeg simpelthen jeg magtede bare ikke det der. Med, at jeg måtte ikke bevæge mig ud i den virkelige verden, fordi hun havde, og jeg kan godt forstå hende, for jeg, har, jeg kan også godt få det sådan med mine egne børn. Men det der med, at hun gerne vil pakke mig ind i vat, og så skulle jeg bare være hjemme hele tiden, for hun vidste, for jeg var hjemme så der ikke skete noget med mig. Fordi hun går fra at have to børn til at have et barn. Mm. Nu pakker hun det ud igen? En... Jeg tror jeg aldrig, hun gør. Nej. Altså, det er det ikke så voldsomt. Ja, det, vil, det tror jeg altid. Hun vil altid ligesom beskytte mig ja. på hendes egen måde. Ikke? Må jeg ikke tage dig tilbage til dagen efter, det er sket, og jo. du kommer hjem hjem fra hospitalet, og, og praktikken øh, fylder helt vildt? Mm. Lad os hvad med begravelsen. Kan du huske for den? Okay. Det er sådan nogle ting, man, man et eller andet sted gerne vil huske, fordi det er, jeg kan huske, at, at vi stod i våbenhuset, og der kom rigtig, rigtig mange mennesker. Jeg kan huske, at der kom flere busser ned fra, fra statsfængsel nede i Nyborg med, med andre fængselsbetjente, som havde uniform på, da de kom, så man ligesom kunne skelne dem mellem de andre. Jeg kan huske, at Rennes øh, seks af hans kammerater, som han var i militæret med, de også kom. Øh, og jeg kan huske, at jeg gik op og satte mig ved siden af hans forlod, fordi hun sad helt alene op foran. Og så tænker jeg bare, at altså, altså, hende bryder mig ikke så meget om. Og, og det er jo fair nok. Det kan man jo ikke altid vælge, hvad ens Søskende, de vælger af kæreste. Men jeg kunne bare ikke have, at hun skulle sidde alene. Fordi så tænkte, altså et eller andet sted, så tænker jeg, at min lillebror nok ville synes, det var pænt, der må jeg sat mig at jeg satte mig og passede lidt på hende. Ikke? Så hende satte jeg mig op ved siden af. Og så kan jeg huske begravelsen. Jeg aner ikke, hvad præsten har snakket om. Jeg kan huske de der Gregorians hymne der, som de spillede, da vi skulle bære kisten nu. Jeg kan huske, at jeg havde sagt, at jeg ville gerne have lov til at være med til bære den ud. Fordi det var ligesom det sidste, jeg kunne give ham. Øhm, jeg kunne huske, at han var tung. Altså som helt vildt tung at og var, Jeg var i midten, i venstre side. Og jeg prøvede virkelig at suge til mig, at de menneskers ansigtsudtryk, der vi gik ud. Fordi jeg ville ikke bare kigge ned i jorden. Jeg ville godt... Et eller andet sted ville jeg gerne have alle de andre, der var i kirken, have så ondt, som jeg havde. Ja, så du var øh, alene. Så jeg ikke var alene. Ja. Og, og det havde de. De græd og de hulkede. Og et eller andet sted, jeg, jeg siger ikke, det var fedt, det var det ikke, fordi det er det jo selvfølgelig ikke. Men det er rart, at der også er andre, der mærker den smerte. Mm. Og et eller andet sted den savner, han så ikke er der med. Præcis, det bliver også, sådan havde jeg det i hvert fald også, mm. i den der følelse af, at der var mange til min mors begravelse Det bliver sådan en intensivering af, det her ja. menneske har virkelig været her. Ja. Og har virkelig gjort ja. noget særligt, og var noget særligt. Men så kommer man ud af kirken, og så sætter man kisten ind i, øh, i rustvognen. Og så holder der sådan en, ligesom på de gamle og sådan en gammel fisker, på sin gamle cykel derude med fuldskæg. Og sådan der kigger lidt af. Og så cykler han bare videre. Og jeg kunne se, at jeg blev simpelthen så gal på ham, fordi hans liv det fortsatte jo bare. Alle vi andre var mere eller mindre sat på pause, og nu er jeg så sat helt på stop. Den der følelse af, at hele vores verden må gå i stykker, og så tillader han sig et eller andet sted bare at cykle videre, som om ingenting var sket. Ikke? Det er også tidligere til at få den første konfrontation med virkeligheden. altså lige Ja, der. fordi nogle, nogle år før døde min farfar. Ja. Og min far han ringer og spurgte, om jeg havde lyst til at komme og se ham. Så siger jeg, at ja, altså, jeg skal ikke. Nej. Se døde mennesker, Altså, det har jeg ikke lyst til. Jeg vil gerne se ham. Når Altså, eller husker ham, som han var, men jeg har ikke lyst til at se ham. Så René, han, var mit, han er det første døde menneske, jeg nogensinde har set. Jeg har set flere efter, men, men det er aldrig noget, der er specielt rart, fordi det er typiske folk, vi holder rigtig meget af. Men jeg husker godt den der efterbegrafen. Jeg husker også, at vi valgte at gå ned til sejlklubben, hvor vi skulle holde mindekaffe bagefter. Og jeg husker også den der, når man sidder dernede. Og I starten, der er stemningen også øh, tung. Så bliver der sunget nogle sange. Så er der nogle, der griner over det ene hjørne. Og, og, og så sker der et eller andet i det der rum. Altså, selvom det er stadigvæk vi er der, fordi René han er død, så sker der altså sådan en eller anden form for forsoning med, at det er han. Og så sidder man der nogle timer, folk griner og hygger og krammer. Og så kører de videre i deres liv. Ikke? Så bliver man ligesom forladt lidt tilbage. Jeg synes, det var helt vildt mærkeligt, at folk kunne sidde og grine. Det kunne jeg også næsten ikke være. Men, men man skiller jo ikke ud. Det er jo sådan, det er. Jeg har jo været til andre mindekaffer bagefter, og det er helt naturligt et eller andet sted. Ikke? Er det stadig unaturligt for dig andre gange? Du... Jeg kom til begravelse. Ja, ikke til begravelsen, men til mindekaffen. Det ja, det synes ja. jeg. Jeg synes, det virker sådan lidt kunstigt. Ja. Men, jeg, altså, men jeg har også været til nogen, hvor, hvor de gør det, fordi den afdøde har vidst, at vedkommende skulle dø, og har faktisk lavet en ønskeseddel. Lige nøjagtigt, hvordan de gerne vil væk herfra. Hvor det er lidt skævt, skørt, og fuldstændig fantastisk et eller andet sted, fordi det bliver vedkommende sådan. Her er René 28, jeg vidste, vi havde snakket om organdonation, men, men da de spørger ind på sygehuset, så er jeg ikke ankommet. Hans forlod, og min, og, og min mor kan ikke klare, at han skal skæres i, så de vælger at sige nej. Det blev jeg galt på dem over bagefter, men de var ikke klar over det. For det var ikke noget, han havde skrevet ned nogen steder. Så og hvad kunne han egentlig lide at blomstre, og hvad er egentlig hans yndlingssang i kirken? Vi går ikke i kirke. Altså, det, alle de der små men det ved vi jo ikke. Skal han brændes, eller skal han begraves? Så han skal brændes. Der har vi altid snakket om, at hvis han blev brændt, så skulle han strøs ude i bukken med men Det måtte man ikke på det tidspunkt, Men han blev brændt. Og det vildeste var faktisk stadigvæk det der med, jeg, altså jeg kunne ikke få til det der med at sænke urnen ned i jorden, det kan jeg ikke. ikke. Altså min brors brede muskuløse overkrop kan ikke være nede i den der lille bitte dåse, som det føles om, selvom den er pænt stor. Det kunne jeg simpelthen ikke få mig selv til så for mig er han ikke dernede. For mig der er han stadigvæk i Afghanistan som soldat, fordi der hører jeg ikke så tit fra ham. Der kom et brev hver halvår eller sådan noget, på sådan en halvdårlig og mega grimt og ikke <laughs> til at læse. Ikke? Så, så for at beskytte mig selv, så putter jeg ham dernede i mange år. Der var han bare i Afghanistan, fordi så, ligesom, så har jeg styr på det. Ikke? Nu sidder du i mange år. Ja. At ja. han så kommet ind fra Afghanistan? Eller? Jo, det er han. Det er han. Ja. Men nogle gange kan jeg kan mærke, at hele presser en lidt smule på, så har jeg lavet sådan en lille kasse, med hans ting i. Jeg har jo arvet nogle af hans ting. Øh, nogle håndjern, han er på sin seng, og en lejda fra nogle af de der byer i Afghanistan. Og, altså sådan nogle fuldstændig... De betyder ikke noget, men for mig betyder det en hel verden, fordi det, han har valgt dem. Ja, for det betyder det for ham? Jeg har arvet også hans våbensamling. Øh, jeg har valgt at beholde sådan en kæmpe rambo -kniv, som jeg har fået graveret, <laughs> og jeg har en blank til den. Jeg samlede resten af våbnene sammen i nogle affaldssæk og kørt på en politistation, hvor der blev meget, meget stille, da jeg afleverede dem derinde, fordi det var noget, de her smule med hjem Som soldater, ikke? Kastestjerner og nogle af de vildeste økser og kæmpe svære og sådan noget, ikke? Det er meget sådan drengerrøv. <laughs> virkelig drængerøv, men, ja. men fedt Altså, ja, ja. Ikke? Men det lyder som om for mig, at der er et gennemgående tema i, at, at når du virkelig bliver konfronteret med den virkelighed, så har du så godt ondt på dig. Ja, men jeg... Jeg plejer at styre det med min kalender. Hvis, øh, og, jeg ikke, det, og det er, fordi jeg vil ikke være andre til last. Døden er jo ikke noget, man snakker om, når man sidder ved spisbordet, men der man er der sammen med nogle andre, der har en speciel interesse i det. Jeg snakker heller ikke med min mand om det, fordi han aldrig mødt ham. Mine børn har... Kristoffer, han... Øh, eller René, han var fader til ham. Kristoffer, var to år, da han døde. Han har ingen erindringer om og Mikkel har mødte ham heller. Så et eller andet sted det der med at, at have et liv, hvor man nogle gange har så travlt, så man kan bare mærke... Altså, hans fødselsdag, juleaften og nytårsaften. Hans begravelse, det betyder ikke så meget for mig, men nytårsaften er faktisk den værste for mig. Øh, Hvorfor? Så, jamen det er det der med, at han sidder bare oppe på første pakket til det der kæmpe nytårsknald. Og vi andre, vi står dernede og blevet Altså jeg synes bare, jeg synes bare, det er voldsomt. Jeg kan ikke sætte så mange ord på, men det er den samme følelse, jeg bliver ramt af hvert år. Det er sådan afmagt, fordi han er så langt væk. Og fordi nytår... Ligesom julen er det, man skal tilbringe sammen med de mennesker, man holder af. Ikke? Er der øh, efterfølgende da du mister den, ja. Kan du mærke, at du forandrer dig? Det er ja. næsten et åbenlyst spørgsmål, fordi kan jeg, jeg kan næsten hun forestille mig, at der sker noget. Men ja. Hvordan husker du det? Men jeg, altså jeg husker, at jeg begynder at sætte fokus på nogle andre værdier. Øh, jeg skifter voldsomt ud af min vennekreds. Jeg smider min mand ud, forstår på den måde, vi bliver skilt. Jeg skifter arbejde. Altså, Jeg, jeg, jeg ruller hele paletten ud og starter et eller andet sted for i i mit liv, for jeg kan simpelthen ikke være en del af det, det lyder, gamle liv. Så det lyder som det er. hårdt. Det er det også. Men det er nødvendigt, og de fleste gennemgår den samme proces. Hvorfor er det nødvendigt? Fordi man har ikke brug for at blive mindet om det, der var før. Man har bare brug for at køre ud over stepperne til noget nyt og positivt. Men du vil, dem, men du vil samtidig gerne have noget med for René, tænker jeg. Ja, men ham har jeg med. Ham vil jeg altid have med. Men det er jo det, når venner der er tættest på, det er altid dem, der har størst chance for at dumme sig i forhold til, når man er ked af det. Ikke? Så det, man bliver faktisk oftest positivt overrasket over dem, der er længere væk. Nogle gange, jeg fik huske, at jeg fik nogle kondolencekår for nogen, jeg har spillet volleyball med i Brøndby. Og jeg bare tænkte, det er simpelthen ikke forventet dybt imponeret over, ikke fordi jeg var venner med dem eller blev det efterfølgende, men det blev bare glad mens der var venner, jeg var rigtig tæt på, som var jeg det tog de slet ikke snakke om, for så begyndte jeg at græde og det kunne de ikke overskue og sådan noget ikke? så jeg skiftede simpelthen bare helt på paletten min mand kunne heller ikke finde ud af min sorg øh, jeg var en rigtig kælling at bo sammen med en lang tid efter, jeg var ikke specielt færdig, og det ved jeg udmærket godt men vi kunne bare ikke være sammen så hvem får en plads i det, i det nye altså hvad er det for nogle værdier og kvaliteter du, du samler på? Men jeg begynder at fokusere på at hjælpe andre, der er igennem, skal igennem eller kommer igennem det samme lort, som jeg selv har været igennem det. Og dem, du har tæt på dig, det er folk, som kan være i det. som kan, ja, som som, kan rumme det. Som kan rumme dig. Ja. Jeg kommer til at tænke, for mit vedkommende her, det er en ret stor sorg for mig, at der ikke er nogen i, min, i min kreds ja. nu her, som kender min mor. Så jeg kan mærke, når du siger det her med sådan ligesom har skift ud, at jeg på en eller anden måde har haft et omvendt behov af sådan at samle på folk, mm -hmm. der har været vidner til hendes eksistens. Men har du også nogen, der ligesom har kendt, har kendt René? Altså jeg har, nogen, jeg har jo, altså der er Facebook jo lidt genialt, Jeg har jo kontakt til nogle af hans gamle kammerater, øh, også soldaterkammerater. Jeg har også kontakt med hans forlået. Øh, så jeg har nogen, der ligesom kender ham, men... Men det, jeg bruger ikke meget tid på det. Det gør jeg altså ikke. Hvorfor? Men, fordi at jeg ved, at han var den bedste René i hele verden. <laughs> øhm, det ved mine forældre også. Så et eller andet sted... Jeg siger ikke, at jeg er ligeglad, hvad andre ved. Men jeg har bare ikke det behov med Det havde jeg nok i starten. Jeg havde behov for, at alle hele tiden snakkede om René, René, René. Men det bliver, på et tidspunkt, så bliver det faktisk også for, meget. for mig. Så jeg har bare behov for at gøre det, når det passer mig. Og det er derfor, som jeg siger, jeg planlægger det faktisk nærmest i kalenderen, når manden ikke er hjemme, når børnene ikke er der. Så tager jeg mine ting op af den der kasse, så sætter jeg noget specielt musik på, tænder et par så kører det lige med det samme. Så bruger jeg en time på det, så samler jeg mig selv op og pakker sammen, puster lyset ud, så er jeg klar igen. Det virker ikke for alle, Nej. men det virker for mig, tror jeg. Er der nogle der? gange, hvor... Jeg har faktisk haft den samme oplevelse af nogle gange, at hvis man får prioriteret det, så kan man bedre... Øh, sørge for, at man ikke kommer til at blive så overvældet af sin egen sorg, altså det der med bevidst at gå ind i det på den måde, som du beskriver ja. men er der nogle gange, du alligevel kan mærke at du at det alligevel ligesom kommer og overrasker dig ikke nu nej men jeg ved, som jeg plejer at kalde, kalde, kalde det det der med, at man har dåser med forskellige ting for sin fortid bagage og jeg har en dåse med René, og nogle gange kan jeg godt mærke at det lå, det klapper og så prøver jeg at tage det på forhånd. Jeg har et fantastisk sted deroppe, hvor jeg bor, hvor der er den vildeste solnedgang. Jeg siger det bare, så kører jeg derud. Alene. Mig og min telefon. Og så sidder jeg bare en time og kigger på, den gå ned. Og så kører jeg hjem igen. Jeg har ikke det samme behov mere, som jeg har haft, det forandrer sig hele tiden. Også fordi jeg kan se min store dreng. Jeg synes, han ligner René helt vildt, kom jeg til at tænke på her i Horsens. Og jeg tør ikke sige det til ham. Hvorfor no, ikke? Jamen, han har jo ikke rigtig kendt ham. Øh, og, det, og jeg sad også og kiggede på billedet der René, da jeg skulle tage det med hende, og tænkte, fuck, det ligner Men han ved jo stensikkert, at, at hans mor har haft en bror, som hun elsker alt på jorden. Og tror du ikke, han ville... Jo, men han synes også, at hans mor bruger lige lovlig meget tid på det der med døde mennesker og sov, så måske hun ikke lige skulle tage og komme lidt videre, ikke? Der har vi haft nogle skænderier, for det forstår han simpelthen ikke. Altså, mor, seriøst, tag dig noget af de levende i stedet, for de døde, siger han så, ikke? så der er vi ikke lige så enige. Du snakker om, du du forandrer du skifter mm. ud og i vennekreds og, i, og i, i ting, du går op i. Ja. Og du øver den. Generelt i livet. Ja, det gør jeg. Hvorfor? Fordi hvis jeg sidder stille, så kommer jeg til at skulle tænke for meget over, at jeg egentlig er ked af det. Så det magter jeg bare ikke. Så jeg Sådan, involverer mig i tusind forskellige ting. Og travlt. Alt for travlt til at være ked af det. Og går du stadig det? Ja, det gør jeg. Og det tror jeg, jeg blev med med den dag, til min krop ikke fungerer mere. Eller jeg falder om. Nu sidder du over for en, som lavede lidt samme nummer, og skyndte sig videre, og som gik ned med stress og alt muligt, og fik nogle rigtig hårde konsekvenser af det der. Mm. Og jeg, jeg, jeg sidder og tænker, når jeg ser dig, at jeg synes jo, det er slående, at, at du ved, at stillheden, den, den, ligesom, den tillader du ikke. Nej. Er det ikke stressende? Jo. Men øh, nu er jeg 51, og har levet med det her i 20 år. Øh, og jeg siger ikke, det er sundt, fordi det er det ikke. Og når folk spørger mig til råds, så råder jeg dem til alle mulige andre ting. Der er ikke nogen, der skal lave de fejl, jeg gør. Men jeg er simpelthen bare for tyk hul. Jeg har mærket på egen krop, hvor galt det kan gå. Jeg kan godt mæste følelsen i den øverste del af min krop, så jeg ikke kan køre bil. Fordi mine arm ikke virker. Jeg ved godt, hvad min læge ville sige, hvis jeg tager noget på hans dør. Hvad vil han sige? Han vil sige, jeg skulle sætte farten ned og skære lidt ned. Og så bliver jeg bare sådan lidt Rasmus Mozart. Øh, og jeg har også længe, der har sagt til mig, hvad vil du gøre den dag, du falder død? om? Hvad så? Hvem skal så passe dine børn? Men det præller bare af. Desværre, det gør det. Og, og har du, føler du en skam over, det præller af? Nej. Nej? Det gør jeg ikke. Fordi jeg, bruger, jeg Jeg siger til folk, og det mener jeg faktisk helt ærligt. Jeg ved godt, jeg er træt, jeg ved godt, jeg er presset og mega stresset i det øjeblikket. Men jeg vælger faktisk kun at bruge ting eller tid på ting, der er positive. Okay. Det er mennesker, der giver mig noget positivt tilbage. Det er julehjælp. Det er glade mennesker, der modtager tage donationer. Det er mentorer for unge mennesker, der har det sindssygt svært. Fed feedback den vej et eller andet sted igennem. Ikke? Det er fedt for livet, hvor vi hylder dem, der stadigvæk er i live efter at have fået kræft. Altså det er benhårdt, men der er så meget benzin i det et eller andet sted, der giver mig det der drive. Jeg kan simpelthen ikke lade være. Jeg har lovet derhjemme, at jeg ikke tager et nyt projekt ind med da jeg skiber et gammelt. Oh, men du, så du har simpelthen lært at leve med det her tons, tunge pres. Ja. Hvilket er imponerende, altså synes set fra mit perspektiv. For jeg, jeg gennemleder det jo selv, jeg kunne ikke holde til det. Men jeg synes ikke, det er imponerende. Imponerende er jo et positivt ord, ikke? Så hvilket ord vil du sætte på det så? Jeg tror bare, jeg har komprimeret mit liv til at være her fra midt i 40'erne, og så de næste 20 år, der skal jeg nå rigtig, rigtig mange ting. Så du skal have lov til at køre det her tempo? Ja. Ja. Men jeg prøver også at sætte mig ned og se en fodboldkamp med manden, eller gå en tur med en veninde her til morgen. Og sådan noget. Jeg kan godt, men det kribler lidt, fordi jeg er som regel bagud, når jeg så kommer hjem, siger min telefon med alt det, der er tækket ind. Og hvis du forestiller dig, at om 20 år har du kørt i det her tempo, og så lige pludselig, så kan du mærke, der faktisk sker et eller andet skift, og du formår at sænke farten lidt. Er det en skræmmende tanke, eller en rar tanke? Altså, hvis det er om 20 år, så synes jeg, det er en rar tanke. Ja. Hvis, hvis det er kød... om 5, så er det... Så er det knap så godt. Så ja. er jeg ikke færdig nu. <laughs> Men jeg er godt klar over det, og jeg ja. ved det godt, og, og det er jo også derfor, et eller andet sted kroppen er lidt fantastisk, fordi den et eller andet sted siger fra selv, når det begynder at for meget op, ikke? Men det er, det er vildt, for det virker samtidig, også, som om det også er en kropslig reaktion, at du ikke kan give dig ind til... Altså, det Hvordan kan du mærke, at du har strider imod? Det virker, som om det er også er en kropslig reaktion, at du strider imod og sænke farten. Jeg har jeg lært at løbe i 2015. Bæk øh, min knæ er desværre gået i stykker, øh, så det må jeg ikke mere nu. Jeg har brugt løb i syv år, hver gang jeg blev frustreret eller ked af det over et eller andet, så tog jeg min løbskud på, og så løb jeg til pass langt nok væk, til det også var lang vej hjem. Og det har hjulpet mig sindssygt meget. Lige nu kan jeg mærke, at jeg mangler en... Altså, jeg gider ikke gå. Det går simpelthen for langsomt. Jeg bliver nødt til at finde ud af cykle eller et eller andet, fordi jeg er nødt til at finde sted, at jeg kan komme af med mine ting. Og mine tanker og min lillebror og alle de andre ting, jeg laver. Løber du væk fra ham, eller løber du med ham? Jeg løber med. Ja, for der er en kæmpe forskel. Ja. Jeg har de fedeste oplevelser, når jeg er ude at løbe. Altså med natur og, og ting, man ser eller hører. Eller sådan noget. Og det er simpelthen så ubeskriveligt nogle gange. Svaner, der letter eller... Det er, altså, man ser bare så mange ting æren, og det er bittesmå ting, fordi vi selv er sådan lidt naturtorse, både Rene og jeg, som børn. Ikke? Men så kan jo godt give det også mere mening for mig, hvordan du kører det tempo, når du netop får et mentalt break af at gøre ja. det. Ja. For det er jo også virkelig vigtigt, de der pauser. Du nævnte noget om søsendekram. Ja. Vil du fortælle lidt om det? Hvordan det startede? Da René han døde, der ledte jeg faktisk rigtig meget efter, om der, var, om der var nogle andre, der havde det ligesom mig, fordi jeg følte mig simpelthen så alene. Og så fandt jeg en hjemmeside, der hed minde.dk, som dengang var et virtuelt gravplads, kan man nærmest kalde Man kan det. sætte et lys, kan man ikke det? Jo, man, man kan næste. tænde lys og have, have, altså, have en mindeside for den person, hvor man selv udfylder nogle ting og beskriver, hvordan vedkommende døde. Så kan man tænde lys for hinanden, når der er mindedato og sådan noget. Og dengang var det en privatperson, der havde det. Øhm, og der fandt jeg rigtig mange relationer lige pludselig og jeg skrev sammen med ham, der lavede lavet det, så blev også lavet rum for søskende, der det havde mistet Og så lige på, så var der andre, der havde prøvet ligesom mig. Og så snakkede vi lidt frem og tilbage om, om vi kunne mødes på et tidspunkt. Og så havde jeg en kammerat, der var ambulancefører siden. Du skal da lave jeres eget rum. Og så lavede jeg en hjemmeside, der hed Søstengram. Og, og skubbede den ind til de der søskende inde på mindet og sagde, hvad tænker jeg Jamen, Det kunne være en god idé og sådan noget. Og så startede det faktisk lidt roligt op med, at vi startede med at mødes øh, 12 søskende i Roskilde. Øh, en sovgruppe, kan man faktisk godt kalde det. Og så begyndte jeg faktisk at starte sovgrupper rundt omkring i hele Danmark. Så det var faktisk helt vildt fedt. Og så startede det bare at blive hurtigt større. Og søskende er et forum for søskende, der har mistet. Der er ikke forældre derinde. Der er folk med forskellige professioner selvfølgelig, så der er jo både journalister og kokke og arbejdsløse og alt muligt. Men det er et rum, der har helle. Øh, i, I mange år så byggede det stille og roligt op med 100 og 200 og 300 og sådan noget. Men vi er 1700 derinde nu. Og det de gik rigtig stærkt i 15, fordi der vandt jeg fællesskabsprisen. Øh, og der tror jeg, der røg over 500 nye søskende ind den dag. Der. Hvad betyder de søskende for dig? De gamle søskende, dem der har været med fra starten af, betyder rigtig, rigtig meget. De nye har jeg ikke den tætte relation til, fordi at der er så mange derinde. nu. I starten kunne jeg alles navne og dato, og man skulle huske at byde alle. Altså, man, der var man rigtig meget på øh, min aller, aller tætteste Veninde Helle fra Esbjerg er også derhenfra. Og, og, og vi kan snakke om alt, fordi vi behøver ikke have en introduktion. for Vi har begge to prøvet det værste i livet, nemlig at miste. Hun har mistet sin søster, og jeg min bror. Så kan man snakke om alt. Det bliver jeg nødt til at sige, for vi har de samme tanker. Vi har snakket om selvmord, om tatoveringer, om vores åndsvage mænd, og vores åndsvage børn og familie og alt sådan noget. Som der er bare, altså vi, vi klikker bare. Mens man nye venskaber skal man bygge op på en anden måde, men det her, det er bare, det ved jeg ikke. Jeg har lige været på besøg i Jesper min mand. Han er, min mand har været med og tøster og helle, havde sovnet over den weekend. Det var en fantastisk weekend, altså. Hvad tror du, at det her rum, Søskende giver til folk, som er særligt i forhold til, hvad der ellers findes? Altså, det er jo blevet hurtigere i dag. Altså, nu har Søskende jo eksisteret siden 2004. Det er jo blevet hurtigere at finde det i dag, fordi folk er blevet mere aktive på de sociale medier, så derfor finder de hurtigere frem til det. Det vil sige, de søskende, der kommer ind kan nogle gange faktisk endnu ikke været til begravelsen. Det går gigastærkt. Så nogen kommer ind, på de er mega kede af det, men der er bare så er der 1699 andre, der passer på dem. Om de skriver klokken 3 om natten, eller klokken 6 om morgenen, eller klokken tre og om aftenen, det er lige meget, der er altid nogen, der svarer derinde. Så det, det er bare sådan et rum, hvor de passer på hinanden. Og de nye lufter nogle tanker, som de har, lige den proces, de er i. Og så kan de gamle jo gå ind og fortælle, der har vi også været. Ikke fordi lyset nødvendigvis bliver... Eller græsset bliver grønnere på den anden side, men der er bare en forståelse for hinanden derinde. Ikke? Man bliver set. Ja, og så er der en virkelig, virkelig fin tone derinde. Jeg har aldrig nogensinde måttet ind og moderere på sproget. Det er simpelthen ikke noget problem i sådan et rum. Vi skal se ham. Mm. Ja. Og vi glæder os til det. Mm. Og du har taget et fint indrammet billede med. Ja, det er faktisk det eneste, jeg har stående sammen. Eller fremme hjemme i min stue. Vil du ikke, vi, vil du ikke fortælle, hvad det er, vi ser? Jo, det er min store søn Christoffer. I det fine hvide tøj til hans barnedup, øh, Der har han jo kun lige omkring 6 måneder, og nu er han 22. Så René har nået lige at være gudfar for min ældste søn. Han Hvor holder, gammel er han ja. på billedet? Jamen, der er han jo så lige 27-28 stykker. Og han holder Ej, godt det, fast i ham. Ja, det gør han, for lige nu. Lige der, der var regler han ikke. Så, og det er, jeg elsker det billede. Altså, mit yndlingsbillede er. ham. Det altså er et dejligt lidt kægt smil og samtidig sådan en ro over ja, ham. Ja. Han har nyt den chance for at fortælle det billede. Ja. ja, det virkelig. <laughs> ja. Jeg har ikke så mange billeder sådan, i hans ungdomsår, fordi man jo ligesom vokser fra hinanden et eller andet sted og udlever sin egen drømme og liv. Ikke? Jeg har masser af barndomsbilleder og sådan noget, men det her, det synes jeg bare er helt vildt fedt. Hvordan har du sådan, René med udover hvis vi sådan snakker, har du noget, noget altså nogle kvaliteter fra ham? du har taget det med videre? Jeg tror, jeg har stjålet nogle af hans kvaliteter. Jeg er ikke sikker på, at den Charlotte, der var der dengang, inden René han døde, er den samme. Altså jeg plejer at sige, at jeg døde den dag, René han døde. Så det er en Charlotte 2, der blev født, da han blev begravet. Fordi jeg, jeg har jo ændret mit fokus og mine, mine værdier og hele mit grundlag for, hvordan jeg synes, man skal leve som menneske. Hvordan man ser på andre og dannelse og ordentlighed og sådan nogle ting. Jeg har med mig i alle de handlinger, jeg gør, Øh, det er ofte ham, jeg vender nogle ting med, uden at jeg vender dem med andre. Og det er ikke fordi, han nødvendigvis giver mig ret, når jeg spørger mig om et eller andet. For jeg ved godt, hvad han ville sige, hvis det var. Jeg har ham med i form af nogle tatoveringer, jeg aldrig troede, jeg skulle have. Jeg har ham med i min vildhedsring, hvor nogle af hans smykker er smeltet den i. Så jeg har ham hver dag. Det er ikke fordi, jeg nødvendigvis tænker på ham hver dag. Men jeg har ham med mig hver eneste dag. Hvad er der med, med vildhedsringen? Det er. Fordi vi ville hellere have flere gæster med til bryllupperne, end vi ville have dyrevelsesringen. Og så havde jeg min i Fredrik Sund, som lukkede mig herhen til København og skulle kigge på en lokal forretning helt længere nede gaden. Og vi var inde og kigge på nogle ringe, og vi kunne godt se på prisskiltene i vinduerne, de var dyre. Så vi tænkte, vi kan godt gå ind og kigge. Og hun kunne godt se på mig, jeg sad og kiggede på de ringe, hvor der var lidt bling-bling i. I stedet for at sidde og kigge på dem, der var lidt billigere. Så sagde hun, hvad med dem? Nej, det er ikke nødvendigt. Altså, jeg har set prisskilten og sådan noget. Så sagde jeg, hvis du har noget guld derhjemme. Så kan vi jo bare lave den ring, du gerne vil have. Og så ringer jeg til min mor. Og hun sendte. Hun var over med noget guld, af min lillebror havde haft. Og jeg havde nogle gamle diamanter liggende, som jeg aldrig havde brugt i et smykkeskrin. Og så fik jeg faktisk en ring lavet. Og det var mega rørende. Og hen den ind ved hende derinde, Og hun var... Altså, jeg delte jo historien med hende, hvorfor det betød så meget for mig, at René, han var med i den her, så hun gjorde så ekstra, ekstra umage, som hun gør i alle sine smykker, men det, jeg har den bare, prøv, det er bare min vildt, det er det dyreste, jeg ejer, og jeg nogensinde kommer til at eje, men det er også det, jeg holder allermest af. Så har jeg med ham. Jeg har ham med mig hver eneste dag, jeg går rundt, ikke? Ja. Der kan smykker også noget meget særligt. Ja, det kan de. Ja. Har du? Ja. Har du øh, Jeg har arvet virkelig mange smykker fra min ja. mor, ja. Og så har jeg hendes ur på hver eneste dag, og har den samme følelse af sådan... Det er noget er meget særligt. Ja. Nu kan jeg nærmest kigge ned på min, mit, mit håndled og være sådan, nej der er min mor, Eller, der er en lille del af min mor. <laughs> øh, ja, det, det betyder virkelig meget. Mm. Og du har også... Øh... Jeg har fået lavet efterfølgende. Jeg tror, mine søster de har været så heldige, at de har nappet de fleste af, <laughs> af hendes smykker. Så, øh, så jeg selv måtte du efter mig men jeg kan sagtens jeg kan se, det er en i det. Og det er også... Altså, nu har du ham med. Mm. Og det, er jo, det, må være, det må være det hele værd, skulle jeg sige. Det er det også. Og jeg, ham, altså jeg, har der sådan, jeg synes faktisk, at jeg skylder ham rigtig, rigtig meget, fordi jeg synes, jeg er blevet et bedre menneske, efter han er død. I min værdisæt. Jeg har en eller anden dum ting inde i mit bagudde. Jeg vil bare være sådan en kedelig forstadsfru i ølstykke downtown, hvis det var, at han ikke var død. I dag, der synes jeg, at jeg lever et liv, som godt nok med drøn på, men som jeg har drømt om i mange år. Jeg har ikke vidst, at jeg har drømt om det, men jeg elsker det bare. Jeg vil hellere have haft, at han er været her. Men når han nu ikke kan det, så prøver jeg at leve en lille smule for ham også. ikke? Ja, til sidst, inden vi skal høre det stykke musik, du tager med. Mm. Vi får som oftest beskeder fra folk, der har mistet søskende. Ja. Hvis der sidder nogen derude nu og lytter, som måske stadig er i, er i en, en sorg og har det meget tæt på, mm. hvis du skulle sige noget. andet. De skal vide, at de er okay. De er ikke anderledes end andre er ked af det. De er ligesom alle andre. Vi er alle sammen forskellige, og det skal der være plads til. De gør ikke noget forkert, når de er ked af det. Det er ikke forkert at græde, fordi det betyder et eller andet sted bare, at man har mistet noget, man holder rigtig meget af. De skal vide, at de bliver okay på et tidspunkt. Det er individuelt, hvor lang tid det tager. Men det er okay at være ked af det, fordi vi elsker dem, da de var her, og det går ondt, når de forsvinder. Og så skal de finde søstnekrammen, enten på Facebook eller på hjemmesiden, hvis man må sige det. Mm, det må hun i hvert Vil du så ikke fortælle, hvad det er for en sang, vi skal høre? Jeg ville egentlig have valgt Gregorians, øh, fordi det var noget af det, vi hørte, da vi bare var ude i kirken. Øh, men det synes jeg blev for voldsomt, der jeg husker, at jeg lidt efter det her den anden dag, jeg kunne næsten ikke holde det ud. Så jeg har valgt Enja i stedet for, som er sådan noget musik, jeg spiller, når jeg skal have ro i mine tanker. Øh, og det er noget stille musik, og det er et fantastisk smukt nummer der. Så lad os tusind tusind tak, fordi du var med i dag. Tak, fordi jeg måtte komme. do at til Jeg plejede at tro på for evigt programmet er produceret af